Kapittel 7 Elisha sa nå, «Lytt til Jehovas ord. Dette er hva Jehova har sagt. I på denne tiden vil et seamål fint mel være verd en sekel, og to seamål bygg være verd en sekel i Samarias port.» Den adjutanten, hvis hånd kongen støttet seg til, svarte da den sanne Guds mann og sa, «Om så Jehova laget sluser i himmelene, «Kunne da dette skje?» Til det sa han, «Se, du får se det med dine egne øyne, men du kommer ikke til å spise av det.» Och det var fire menn, spedalske, som var ved inngangen til porten, og de begynte å si til hverandre, «Hvorfor blir vi sittende her til vi er døde?» «Om vi sa, «La oss gå inn i byen, nå da det er hungersnød i byen, så kommer vi helt sikkert til å dø der.» Og om vi sitter her, kommer vi helt sikkert også til å dø. Så kom nå, og la oss trenge inn i syrenes leir. Hvis de lar oss leve, så får vi leve. Men hvis de slår oss ihjel, så må vi dø. Dermed reiste de seg i kveldsmørket for å gå in i syrenes leir. Og de kom så frem til utkanten av syrenes leir, og se, det var ingen der. Jehova hadde nemlig fått syrenes leir til å høre lyden av stridsvogner, lyden av stridsvogner, lyden av en stor militær styrke, slik at de sa til hverandre, «Se, Israels konger leid hitittenes konger og Egypts konger mot oss, for at de skal komme mot oss!» Straks reiste de sig og ga seg til å flykte i kveldsmørket og etterlate teltene sine og hestene sine og eslene sine, leiren slik som den var, og de fortsatte å flykte for sin sjel. Da disse spedalske kom frem til utkanten av leiren, Gikk de inn i bynt telt og begynte å spise og, og bære med sig sølv og gull og klær derfra. Och de gikk så bort og gjemte det. Deretter ventet de tilbake og gikk in i et annet telt og bar med seg ting derfra og gikk bort og gjemte dem. Til slutt begynte de å si til hverandre. Det er ikke rett det vi gjør. Denne dagen er en dag med et godt budskap. Hvis vi nøler og venter til det blir lyst i morgen, så skal skyl innhente oss. «Så kom nå, og la oss gå inn og fortelle det i kongens hus.» Dermed kom de og ropte til byens portvakter, og fortalte det til dem, i det de sa, «Vi kom inn i syrenes leir, og se, det var ingen der, og ikke en lyd av noe menneske, men bare hestene som står bunnet, og eslene som stod bunnet, og teltene slik som de var.» Portvaktene ropte det ut med en gang, og de meldte det inne i kongens hus. Straks sto kongen opp om natten og sa til tjenerne sine, «Jeg ber dere, la meg fortelle dere hva syren har gjort mot oss. De vet godt at vi er sultne. Derfor har de gått ut av leiren for å gjemme seg ut i marken i det de sier. De kommer til å gå ut av byen, og vi skal ta dem levende til fange og gå inn i byen.» Da svarte en av hans tjener og sa, «Jeg ber deg, la dem ta fem av de gjenværende hestene som er blitt tilbake i byen.» «Se, de er som hele Israels folkemengde som er blitt tilbake i den. Se, de er som hele Israels folkemengde som er gått til grunne. Og la oss sende bud ut og se.» Da tog de to vogner med hester, og kongen sendte dem ut etter syrenes leir og sa, «Dra og se!» Dermed fulgte de etter dem helt til Jordan, og «Se!» Hele veien var full av klær og redskaper som syrene hadde kastet fra sig mens de skyndte seg bort. Så ventet sendebudene tilbake og fortalte det til kongen. Og folket begynte å gå ut og plyndre syrenes leir, og sli kom et seamål fint mel til å være verd en sekel, og to seamål bygg til å være verd en sekel, i samsvar med Jehovas ord.» og kongen hade satt den adjutanten hvis hånd han støttet sig til, til å ha oppsyn med porten. Men folket tråkket han nå ned i porten, slik at han døde, akkurat som den sanne Guds mann sagt, da han talte den gangen kongen kom ned til ham. Så gikk det altså akkurat som den sanne Guds mann hadde talt til kongen, i det han sa. To seamål bygg verd en sekel, og et seamål fint mel verd en sekel, «Slik vil det være i morgen på denne tiden i Samarias port.» Men adjotanten svarte den sanne Guds mann og sa, «Om så Jehova laget sluser i himmelene, kunne det da skje i samsvar med dette ord?» Till det sa han, «Se, du får se det med dine egne øyne, men du kommer ikke til å spise av det.» Slik gikk det altså med ham, da folket tråkket ham ned i porten, så han døde.